soos kyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd en jy moet weggaan nie jy is by die rechte plek by Net Radio SA webwerf www.netradiosa.co.za www.netradiosa.co.za feit van hierdie informatie gaan, eerstens vir jyself dat jy bykie op die webwerf kan rondkyk al die inlichting wat daar is verifiëer, kyk bykie daarna jy kan na die verskillende programme wat uitgesaai word daarna kyk kyk tye van uitsending en dan ook die omroepers wat het self dan uitsaai maar ook dan ons archief of podcast potgooi waar jy al die verskillende programme wat alreeds uitgesaai is daarna kan luister op die eie tyd wat ek gewoonlik doen dv die heren my help is om net nadat ek die uitsending gedoen het dan die uitsending in die archief te plaas so dat jy dit makkelijk daar kan vind, onder die rechte naam en die datum van uitsending. Maar dit is ook om dit aan andere mense beskikbaar te stel, mense van jou kontaklijs, alle mense wat hierby kan baat vind, die oorkoepelende gedachte wat oor ek specifiek praat, is die brood van die Heere Jezus, wat vir my die toppunt van die julle ganse skrif is, en die toppunt, culminatie van die leven van die mens op aarde, die grootste, grootste geskenk, namelijk om deel te wees, van die tweede helfte van Jesus Christus die seun van God die bruid van die lam Ek weet 'n mens moet daaroor bietjie mediteer jy moet daaroor sit en bepyns net soos wat 'n mens oor God moet pyns een oor God drie enig as Vader Seun Heilige Gees om te bepyns daaroor te dink so God vir die mens die realiteit kan wees. Mens leef ons meer in die toekomst, dan wat jy in die verlede leef. Ek noem net vir jou sommer so vannig ek prakties voorbeeld, van uh, een leraar in een gemeente, wat, sê nou maar vir 10 jare beplek blijf, en dan een beroep ontvang na uh, helemaal ander gedeelte van die land. En nou toe die beroep aanvaar, maar hy bly nog daar waar hy bly. Sy huis is daar, sy vrou en kinders is daar. En dan sal jy nou as jy na hulle nou kyk, opmerk hoe hulle al hoe meer begint leef, in die nieuwe thuisde, hulle wil weet oor die huis, die vertrekke, is daar gordijne, wat sy soort matte is daar, teels, kombuis, en so meer, en so meer, is daar een winkel en een school nabij, en die gordijne word gemeet en gemaakt, en so meer, en so meer, as daar aan die nou gordijne is nie, of nou moet vervang word. Dit is hoe dit werk met ons, as mense, ons is hier op aarde maar net tydelik. Die eeuwigheid wacht, vir elk een van ons. Hoe oud jy ook al hier op die aarde gaan word, kan jy nooit vergelijk met die eeuwigheid nie, maar soos een net nooit nie. Hierdie is maar net soos een dampie, wat die een oomlik hier is, en die volgende oomlik is ons weg, soos die skrift het vir ons, soos die blom van die veld, die oomlik daar die volgende dag, is hier nie meer daan nie, dan is daar een eeuwigheid, en een mens sal moet dink aan die eeuwigheid, om voorbereid te wees, want daar dinge wat gaan gebeur, daar is tekens van die tyd, daar is gereedmaak, vir bepaalde dinge en mens moet hierdie inlichting kry en daarna luister en jou selfdisciplineer om al die inlichting wat jy, wat jy kan kry onder die leiding van die gees van die Heere en ek is oortuig daarvan dat elkeen van julle wat nou luister bid en vraag vir die Heere vir sy leiding dat die persoon wat praat, dat die Heere om sal help, dier die werk van sy Heilige Gees, so die woorde wat hy spreek nie uit homself sal wees nie, maar andersom ook, vir die luisteraar, vir jou wat luister, om vir die Heere te vraag, ach Heere, help my toch net ek nie die rechte goed hoor, dit wat hy wil hee wat ek moet hoor help my daarin, blokkeer die ander uit, sift het net asseblief vir my, dat ek die rechte goed hoor, maar hoe die ook al dit doen, mens moet gereed maak, en dit het, het met die praktische leven te maak, gereed maak is een praktische ding, so kom ek net wie jou weer herinner, jy is hier hierby net radio SA, Luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Irene, Victoria, Suid-Afrika En die program hierdie tyd van die aand Op een maandag, dinsdag, woensdag Is dit tussen 7 uur en 8 uur Suid-Afrikaanse tyd Op een donderdag is dit aangeskuif na 21.30 uur, 39 een tykkie van praktische meditatie, bybelse meditatie, en op een weer, 19 uur, besaderig is in 19.30, half uur later, op sondag weer 19, uurboe en behalwe die e kerk wat om 10 uur uitgesaai word. So kom ons, disiplineer ons en dan, koep ons die tyd uit, een dag, sal jy in die geval baie dankbaar wees, dat jy dit wel gedoen het. So baie welkom, hoop jy is rustig, hoop jy kan rustig sit, of lewe, en ontspan, en die Heerre sy naam, anroep en nom vasthou, mense, ons kan nie aan mense vasthou, ons moet aan God vasthou, en vraag dat hy door die werking van sy gees jou sal help om rustig te wees en dat sy woord ingang sal vind. Net voor ek hier vir ons gedeelte lees, ek gaan weer die punte wat ek gister aand het. Die eerste Adam en die DNA en die die uurwerk in die kalender van God en hoe mense oore en geloofwerk in Romeine 10 en die vleeswording van die woord en die woord van God met sy 23 letters van die Hebreeuwse alfabet en die 23 kromosome in die mense lichaam en ook die 23 aminosiere waar die mense opgebouw word en dan die bruid wat daar self gereed maak so ek gaan kyk of ek weer daar die punte net so kortliks kan saamvat so dat al die draande by mekaar is dat het nie losstaande items in jou denkels sal wees nie maar kom ons vraag die Heerse Seen dier te hier te luister na die Aaronitise Seen Sprakak wat oor ons uitgespreek word. Je waar het a de na Ya'er Adonai p'anav e'lecha, v'yichuneka. Yissa p'anav e'lecha, v'yasem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. is ingeskakel by Net Radio SA Net Radio SA en luister na ons program Oer Denking Ons praat oor die bruid, maar hier is onder afdelings om dit recht te verstaan en in 1 Korintheers 15 verse 22 en vers 45 lees ek via twee verse om een paradigma aan die voortou waar volgens ek werk So en my eie denke, 1 Korintiers 15, vers 22, sê Paulus, want soos almal in Adam sterwe, en dan praat hy ons nou van die eerste Adam, soos almal in Adam sterwe, soos sal hylle ook almal in Christus levend gemaakt word. So is een feit, wat een mens maar doodgewoon jou eie moet maak. Amal sterf in die eerste Adam. Door hom het die sonde die wereld ingekom en is dwars door die hele ganse mensdom. So word jy gebore en alles is in jou DNA, en die woordkie gaan ek nou waar ek gebruik, onthou die afkorting DNA is eindelijk die Engelse afkorting, waar die meer onbekende afkorting DNS, is Afrikaans, waar die A staan vir S het, en die S versier, so, maar ons ken meer die Afrikaans, afkorting DNA as wat ons nou die Afrikaanse DNS ken en ek praat nou somal net in die algemeen as van u wat ook baie meer ingelig is wat ek daar oor ingelig is maar dis maar hoe ek dit nog maar altyd kon hoor by mense as hulle praat van die DNA toe ek die eerste keer van hierdie kern binnen in die mense cel en daar die opgerolde wat ons ook ken as double helix een Engelse begrip weer het ek van die begin af gehoor DNA, somme van die school daar af so op sommige goed word in die mens vastgeleid en moeilik om daar uit te beweeg somme, maar mens moet ook voorzichtig wees, anders communikeer jy dalk later nie. So die begrip D en daarna wil ons kyk en dan wil ons ook na Godse uur werk kyk sy kalender hoe God werk met tyd kan dink een verantwoordelike God wat alles geskip het uit die niks uit en wat een raadsplan het en aan die einde van tyd, een oordeel gaan hee oor alles wat die mens hier gedoen het sal God ons nou in die duisternis laat oor al die dinge? Sekerlik nie daarom het God een kalender, een uurwerk dat die mens kan sien Jy sal onthou, Jezus het met mense gepraat in Israël en vir hulle gesê, jylle mense, as jylle so in die aand opkyk na die lich en jylle sien dis rooi of donkerrooi en so, dan interpreteer jylle dit nou as mooi weer of dan nou nie mooi weer nie. Hy sê, maar weet julle, julle het nog nooit daaraan gedink om die tekens van die tyd te onderscheid nie? Nou, hoekom sal Jezus oor goed praat wat nie bestaan nie? Ons moet onthou, Jezus was hier op die aarde net vir een beperkte tyd. Sy hele leven was maar net 33 jaar en sy bediening was maar baie kor en sal verstaan dat alles wat hy gesê het verskrikkelijk belangrijk is God wat mens geword het iemand het dit een tyd so aan my verduidelik dat ek nog gekend was en gesê kyk daai klomp mire wat daar rond loop op die grond met haar van rondloop, heen en weer, goeders ronddra. As so ek kijk mooi na hulle, en dan dank jy vir jyself, sê nou maar jy wat nou mens is, wil nou vir daardie mire op die grond, een boodskap oordra. Sê nou maar daar gevaar, of wat ook al, wat in er informatie ook al, wat jy aan hulle so wil oordra, Hoe gaan jy dit nou doen? Hy sê die beste manier. so wees as jy ook een meer kan word, met hierdie inlichting wat jy nou het, dan sal die mere jongens nou verstaan, as jy nou hier staan en praat met die meere, gaan, gaan geen meer, gaan enig iets hoor nie, hulle gaan net aan met hulle werk. Nou dit is maar hoe dit werk, my boete en sysie. As God het mens geworden, en hy het hierdie ernstige boodskap van die moeilikheid wat die mens omsel bevind, verduidelik as die redder, hy is een redder, mense, jy moet nooit die naam vergeet nie. As jy een levensredder nodig het, dan betekent dit dat jy die nie moeilikheid is. As jy op een durkband, sê nou maar, sê nou maar, durkband, sê nou maar nie. Jy is daar nie see. Wanneer gaan jy nou die levensredder wat daar op een stellatie sit nodig krijg? Dis moest net as jy in die moeilikheid is. Jy gaan het in elk geval sien, of ander mensig man attent maak, of wat ook al maar. Wanneer jy in die moeilikheid is, gaan jy achterkom, jy het een redder nodig. Nou Jezus, sy naam, is redder. Hoekom sal hy redder wees as ons die die moeilikheid is? Nie? Maar nou moet die mens dit probeer verstaan en hy kan het net uit Godse woord uit verstaan is nie een ander manier nie, dat is geen ander manier as uit god Godse woord dit te verstaan. Nie. Dan praat ons ook oor Romeine 10 en hoe die geloof in die mense oore werk want is nou belangrijk want jy moet opgebouw word in jou allerheiligste geloof jy moet God gloe, anders gaan jy niks doen nie en hoe dit nou werk hoe Paulus dit aan ons verduidelik dat die woorde wat, wat gepreek word werk hier binnen in die mens dit moet by jou oore ingaan En moet ons luister. En ons gaan praat oor die vleeswording van die woord. En plank hoe werkt dit? werk dit dat die woord vlees word? Ons moet, het, ons moet het onthou, ons moet het weet. Ons moet weet dat die woord word vlees. Die Roomsche kerk, die Rooms-Katholieke kerk, geloof by voorbeeld, dat die nachtmaal brooikie wat jy eet, word vlees, word Jezus' vlees, op een of ander mysterieus meneer. Dat die mens die sommen het, moet afschieten, jy moet nooit sommen het, alles wat elke kerk, waar my jy nie saamstem, he. alles soms so met die baba en al in die badwater uitgooi. Mens moet verzichtig wees om dit te doen. Mens moet alle dinge ondersoek en dan behou jy die goeie. Dan gaan ons ook wat ek gesê het oor die woord met die 23 letters van die alfabet, die 23 kromosome en soan, en die 23 aminosere, en die gereedmaking van die brood. Nou hier in 1 Korinthus 15, het ons nou mooi gelees van die eerste Adam en die tweede Adam, by die 45ste vers staan daar, So is daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het een levende siel geword. Die laatste, Adam, een levendmakende gees So sal jy nie dit probeer, onthou in jou geheer, dat daar in 1 Korintiers 15, vers 22 en vers 45 die begrip van die eerste Adam en die laaste Adam dier Paulus gebruik word. Nou dit beteken dat daar ooreenkomste is tussen die eerste Adam en die tweede Adam. Anders geef kan een mens dit nou so gebruik nie, en dan sal so dit geen sin maak nie. So wat met die eerste Adam gebeur het, moet noodwendig ook so wat in die skrif na vore kom, ook in die laatste Adam gebeur, want dit is die paradigma wat God gebruik, en wat hy recht in genesis gebruik het, en wat hy later in 1 Korintius 15 weer gebruik. So ons moet, mens moet daar oor pyns. Jy moet, wanneer jy tyd het, moet jy oor die goed pyns, jy moet. Jy moet tyd maak, jy moet dit bepyns. Jy moet denk aan die eerste Adam, jy moet denk aan die laatste Adam en dan moet jy kyk of jy daar kan onthou wat ek vir jou uit die skrif voorhoud want jy sal dit moet by herhaling doen anders gaan jy dit net doodgewoon vergeet enerzijds, anderzijds gaan jy nie sien hoe die verskillende gedeeltes in mekaar steek nie so ek wil jou nou motiveer ek wil kyk of ek jou nou vanavond net eers met 1 vers recht achter in die bybel in openbaring hoofdstuk 19 of ek kan motiveer of hier die woord wat hier staan jou kan motiveer dis nou nie ek wat jou motiveer nie dit moet Godse woord wees wat jou motiveer anders gaan dit niks beteken nie Nou lees ek vir jou, want dit is soos God het bepaal hy, he, dan moet iemand wees wat die woord verkondig, volgens Romeine 10. So, hoe kan iemand nou glo sonder iemand wat, as hy nie kan hoor nie, en hoe kan iemand hoor sonder iemand wat preek, en hoe kan iemand preek wat nie geroep is nie, en so meer. Goed, nou lees ek dan. As die kai roeks, Lees ek die woord kyroeks beteken aankondiger Laat ons bly wees en ons verheug En aan hom die heerlikheid gee Want die bruilof van die lam het gekom En sy vrou het haar gereed gemaakt Jou kan ek op daar die versie net een oomblik jou aandag vestig. Dit staan redelijk aan die einde van Godse woord. Dit is in openbaring hoofdstuk 19 en openbaring het 22 hoofdstukke. So jy kan nou sê dit leg le recht achter in die openbaringsgeschiedenis. Laat ons bly wees. Die mense, wanneer is een mens bly? Hy er moet ons iets wees wat jou motiveer om bly te wees. En ons verheeg. Nou wat soe verskilt is in bly wees en jou te verheeg? Mense, dit is amper een groter manier van blijdskap om verheugd te wees. Het is alsof die een aanleiding gee tot die ander. Die een is een vuurke en die ander is een veldbrand. Laat ons blij wees en ons verheugd, dit wil sê ek moet toeneem in blijdskap. Nou, hoe kan een mens toeneem? In blijdskap is daar nie een rede vir jou is nie. En wil ek net vir jou sê, dis een opdracht hierdie, die vers. Laat ons blij wees, dis een ansporing. As ek bijvoorbeeld sê, kom laat ons bid, dan is dit ons een ansporing dat ek jou vraag, kom bid saam met my. <coughs> laat ons blij wees en ons verheugd en dan gaan ek jou nou nog die verdere versie gedeelte van die, die versie lees en aan hom die heerlijkheid gee, so laat ons blij wees en ons verheug, en aan hom die heerlijkheid gee. Nou weet ek het net die ander dag, toe staan ek in een klas met studenten en ek sê vir hulle het julle nou al, julle ouwens al gesing let as Bring glory to the son of God. Nou glory in Engels is die Afrikaans verheerlijkheid. En nou verduidelik ek dit vir hulle, want omdou mens hoor goed en nou hoor jy dit ook maar nou man nie. Jy weet maar so ons mens, ons hoor selectief. Sommige goed hoor ons, en anna goed hoor ons niks. Wat baie jammer is, want nou dat ek jou andig daar vestig sal jy dalk nou daar oordink, as jy lis het, en achterkom, as ek die vraag sou vraag, hoe gaan jy heerlijkheid gee aan hom? dat ek nou met die, met die studenten, om hulle ook te help, sê, kijk as jy nou vir my sê, ek bring vir jou perskus, en jy kom met een mankie perskus na my toe, of een houwerkje met perskus, dan verstaan ek ons wat jy nou bedoel, want ek weet wat so goed perskus is, Maar wat bedoel jy nou as jy vir die Heere Heerlikheid gee? Laat ons bly wees, dit verstaan ons. Kan jy bly wees as iemand vir sê, kom laat ons nou net bly wees. Denk een bykie daar oor. En nog in een meer oortreffende trap verheeg wees, en aan hom die heerlijkheid gee. Weet jy wat jy aan hom gee, as jy vir hom heerlijkheid gee? Ek ga net nie nou antwoord ees vir jou nie, want ek wil jy, jy moet daar oordink. Want ek het achtergekom al ook tussen studenten, as jy vir hulle somme net een antwoord gee, waarop hulle nie een vraag gevraag het nie, dan hoor hulle jou nie eindelijk Maar as hulle na my toekom, as een student een afspraak maak, en hy kom sien my, en hy sê, ek het dit en dit gesê in die klas, hy wil asoblief meer daarvan weet, dan weet ek, nou kan ek maar met hom praat, hy gaan nou beslis hoor wat ek sê. Want dan het die vraag gevraag. Maar ek wil op die oomlik hiermee net aan denk, denk daar aan, wat gaan jy aan omgee, as heerlikheid, wat gaan die vormgeer want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaakt alles hierdie in die harde sinniekie moet met mekaar verband hou nie waar nie dis een sinniekie dis een gedachte en alles wat in die harde staan het met mekaar iets te doen en het gaan dus hier oor die vrou van die lam die vrou wat haar self gereed gemaakt het maar sy is bly, sy is verheug en sy gee aan hom die heerlijkheid nou as jy nou nie weet wat dit beteken om aan hom heerlijkheid te gee nie, dan is ek oortuig daarvan dat jy een bykie daar aan gaan denk, en volgende keer as ek dan nou dit gaan noem, en vir jou na ander tekst toevaar, wat een definitie vir jou gee oor heerlikheid, dan gaan jy nou maar verstaan. En aan haar is gegee, dis die vrouw, Nou kom ek, voordat ek verder aangaan, vir jy sê, as jy nou glo, waar jy nou sit en luister, dat jy deel gaan wees van die bruid van die Heer Jezus, hoekom skryf jy nie jou naam daar langs aan, Waar staan die vrou het haar gereed gemaakt nie? As een motivering vir jouself, Dat jy met jouself praat en sê Dat jy naam ook al mag wees Jy gaan deel wees van die bruid van die Heere Jezus Omdat jy hier die boodskap hoor En dat dit jou opgewonde maak En dat jy bly is en dat jy verheug is Jy weet dan nog nie precies wat het beteken Om aan die eerlijkheid te gene, maar ek gaan uitvind Ek gaan, wanneer dit aan my oor gedra word, gaan ek weet wat dit beteken om heerlijkheid aan hom te gee. Op die oomlik is ek oortuig, meeste van julle wat nou luister, weet glad nie wat dit beteken nie. Maar ek team jom ons dan nie kwalik daar oor nie. Ek het vir jare dit nie geweet nie, totdat ek dit myself ontdek. Dit is dan nie verskrikkelijk moeilik om dit uit te vind nie maar ek weet ek kan nie net vir jou nou na nou een tekst te stuur nie want dit ga nie werk nie jy moet ees die vraag vraag jy moet vir jyself tot bedaring bring en met jyself praat en sê ek wil gereed, ek wil gereed wees wanneer Jezus kom wil ek gereed wees, ek wil gees en siel en lichaam onberispelik bevind word by daar die wederkomst van hom en ek wil gereed wees die mense, jy kan nie maar somme net sê, maar ek sal gereed wees nie. Dit, die lewe werk nie so nie sê maar jy gaan saam met my Israel te. ek sê nie ek relator daar gaan ons ons het die datum ons het die, kom ons sê nou maar September maand volgende jaar Kom ons sit som die datum Sê dit gaan die 18de September gaan ons vir 2 weke Israël te Wel dan moet ek jou sê Gaan jy een klompie goed hee om te reel Om jou gereed te hee vir daar die toer Jy sal maar gereeld dan moet kom as ek die toerlaar so wees om te luister wat ek sê wat jy moet doen en wat jy moet weet en wat jy bykie moet lees en die kaart van Israel bykie bestudeer want dit is die plekke wat ons gaan besoek en soomeer wat het tyd van die jaar dit gaan wees is dit winter of is dit somer wat is die temperature wat moet ek aantrek wat moet ek neem, wat gaan ek nodig hee, want as jy die andere kant aankom en jy het nie die goede mense, dan het jy maar net een probleem. Denk ek het een tyd vir jy van die groep wat ek geneem het, en daar was een dame daar tussenin wat die hele toer met hoge hakskoene aangepak het. Kijk, sy was later so flauw, Somme die eerste dag, hulle moes al dra, mense moes al dra, want die voet het heel ingegewe Want dit keer, jy kan nie, anders jy ons dan nie gereed he. Jy moet plat, lood, skoene, jy moet tekies aantrek gereed wees. gereed wees Gereed wees Gereed wees En ek is oortuig daarvan dat jy wil Gereed wees En aan haar is gegeen om bekleed te wees met rein, blank, fijn linne Want die fijn linne is die, is die rechtverdige dade van die heiliges Dan moet ek jou denken in daar die sinnieke leer Om recht te denk Aan haar is gegeen om bekleed te wees met rein, blank, fijn linne Want die fijn linne is die rechtverdige dade van die heiliges. Dit is die goed wat ek en jy dageliks doen. Nou wat doen die mens? Alles wat jy doen, kom uit jou hart uit. Alles, elke lieve ding wat jy doen. Nou wat doen ons? Nou kom ek help jou met piekie daar oor te dink as jy alles kon neerskryf wat jy alles vandag gedoen het alles, en jy kan nie, dis net die, net die moendlik jy maar sê nou maar, jy kon vir elke minuut omtrent neerskryf wat jy doen wat, jy, wat het jy gedoen en wat doen jy en hier tegen die einde van die aand, net voor jy gaan slaap, kyk ons dwars dier al die goed wat jy gedoen het, alles wat jy gedoen het, elke liewe ding. Ek en hy jou sê, dit gaan sê wie jy is, die goed wat daar staan. Kom ons vat nou maar in die, die lewe van iemand wat die bank gaan beroof, en al die goed wat hy gedoen het, al die goed die voorbereidings wat hy getref het, en die masker, en die mus wat hy opgesit het, wat ook al, en die revolver wat hy vol ammunisie gelaaie het, en wat hy geneem het, en sy tydsberekening, en die getaway kaar, en al die goed, tot die einde van die aand wat die geld nou daar gesit en tel word, as hy al die goed met mekaar tel, as hy sien, dit is bankrovers, sê hy sê, dit is wat daar staan, dit is eindelijk Jy is die som totaal van alles wat jy gedoen het. Dis wat ek en jy is. So, kyk dan nou weer na die fijn, rein, blink, linne. Dis die rechtverdige dade van die heiliges. Mense, dis kan ek en jy uit ons glad nie doen nie, want hy het net vir jou sê, dit is die slechte nies, die goeie nies is. God werk in jou om dit te kan doen, Paulus verduid ek dit in Filippense vir ons, daarmee gaan ons, ons ook so stap vir stap bezighou gous wat ek het nou hier doen die goeie werk wat God in my begin het, omdou dink in termen van die skipping voor ons nou dink aan Godse werk in jou wie het van God gesê om die aarde te maak praat dan nie vir die hele uitspansel en al die ander kom ons praat net van die aarde. Wie het vir God gesê die aarde moet rond wees, bolvormig? En hy moet so wentel om sy eie denkbeeldige as. Een keer elke 24 uur. En hy moet bo, behalwe dit moet hy ook nog rondom die, die, die son, so een keer per jaar, maak hy daar die volle wenteling om die son. So boem behalve die feit dat hy om sy eie as draai, wentel die aarde nog om die son. Wie het vir God gesê om dit te doen? Dat het so moet werke, dat hy af moet wees en dat hy berge moet maak en riviere en die see en grond en die water van die grond skuie, dat as sneeuw op die berge moet val, en dat hy klein rivierstrumpies moet vorm, dat hy skulpaie en visse en likkwane en voels en ander dieren en mense moes maak, weet vir God, dit gesê. Wie was sy raadsman? Niemand nie. Godself. Wie het God gesê, hy moet uit die stof van die aarde die mens vormeer. En het moest dan nie iemand daar by hom gestaan het sê, so dit is wat hy moet doen nie. En toe vir hom gesê, maar hy moet die kop heen, hy moet die lijf heen, hy moet arms heen, hy moet toene. Nee, mense, God het dit alles self besluit en self gedoen. Nou God besluit self om in jou te werk ook. Hy wil, ek kan het nou van hand vir jou sê, God wil in jou werk, want as er skippingswerk wat gedoen moet word, dat die klomp goed verkeerd geloop in die tuin van Eden, met Adam en Eva. Dit is totale fiasco, wat in die mens en in sy leven plaasgevind het en God wil dit recht maak hy wil dit herstel dit is een restauratie wat hy wil doen en uit voor die grondlegging van die aarde besluit daar die herstel, daar die restauratie moet wees volgens die beeld van sy soon het er is net God wat dit kan doen, niemand anders kan dit doen he Maar hoe doen hy dit? Hy is nou bezig, nou terwijl ek nou met jou praat, en jy nou andag gee, is God bezig om met sy woord, sy skerp twee snijdende zwaard, wat skerp is, skerper as enige ander een, wat hier op die aarde mag wees. wat scheiding kan maak tussen siel en gees, sê maar jy onderrige merische so student, wat nou nou operatie moet gaan doen, en jy sê vir homke, jy moet nou net so snu, dat jy scheiding maak tussen siel en gees, waar gaan hy dan snu? Dit is geen idee nie, soos in geen idee nie, dit net God wat weet, hoe maak jy scheiding tussen siel en gees en tussen gewrugte en murg dit kan een mens nog doen en is een beoordelaar van die gedagtes van jou hart schot met sy herskippings operasie om ons te herstel so ons gereed kan wees, so ons gees en siel en lichaam onberispelik sal wees by die wederkomst van die Heere Jezus. Wanneer ons aan hom die heerlikheid moet gee, wat ek aan jou gaan verduidelik op die stadion. nou as jy nou ernstig is hier oor en jy skryf jou naam by die breid en sê maar ek gaan deel wees van die breid dis nie maar net vir my gedachte nie dis my werkelijkheid en dan moet jy tyd uitkoop tyd maak selfdiscipline toepas bid voor die tyd Voor jy na my luister, Skerm my jouself, daar is gebede wat Paulus ons leer, dat jy mense sy gedagtes kan gevangen neem, argumente teen die kennis van God kan afbreek, en een persoon sy gedagtes gehoorzaam kan maak aan die Jesus. Jy kan dit vir my bid, ek vraag dit vir jou. Bid dit, sê Heere voor die man sy mond opmaak neem ek sy gedagtes gevangen elke gedagte en elke argument wat daar mag wees teen die kennis van God enige slimmigheid enig iets wat die van u afkomstig is nie breek ek af en ek verklaar sy gedagtes gehoorzaam aan die Heere Jezus so dat ek net Jezus' stem sal hoor. Maar dan moet jy ons onthou nou, God gaan het doen, en dan moet ons doen wat hy sê. Want die Heere het ons gewaarski in sy woorde gesê, jylle noem my Heere. Hy sê, ja, en is waar, hy sê, maar hoekom doen jy nie wat ek sê nie? Want Heere beteken meester. En as my meester vir my iets sê wat ek moet doen, dan moet ek het mas doen. Jezus het sy disciples na het in die doodheid opgestaan het gesê, hy sê, Hulle sal in Jerusalem moet gaan wacht. Totdat hulle die belofte van die Vader ontvang. So dat hulle kracht sal hee om dit te doen wat hulle moet doen. Nou is hulle dit na die letter uitgevoer. Hulle dit so gedoen. en hulle was daar in die boventrek een drachtig in gebed saam in wachting op die belofte van die vader. Nou as hulle nie zou gaan nie, kom ons sê nou Petrus het nooit gegaan nie. Wel, dat sê Petrus ons nou nie gedoop gewees het met die heilige gees nie. Hy sal nie daar opgestaan het en daar die belangrike preek, gepreek het wat aan handelinge van ons opgeteken staan nie. en so dat alles mos vir hom te vergeeps gewees het. So God werk in ons, dier sy woord, en ons gaan daarna kyk hoe dit vergelijk met mens'n DNA, en hoe kom jou DNA opdracht te gee aan jou lichaam, en jou lichaam voer dit als uit. so werk Godse woord dit gee opdrachte en daar die opdracht daar is net een antwoord wat God eindelijk vir ons sê dit is niks geen ander antwoord nie as sy soon nie so kom Jezus gesê het ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe dier my nie en God die Vader dit bevestig het toe Jezus gedoop is en hy uit die jimmel uitgepraat het en gesê, dis my geliefde sien, en wie ek een welbehaar het, luister na hom, een welbehaar het. Die mense in Filippense sê, Paulus, God werk in jou, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaar. So dat God dit ook van jou kan sê, dat ek een welbehaar het in jou. En sê, so, geen manier hoe ek en jy blijdskap en vreugde en heerlijkheid gaan gee. En gees en siel en lichaam onberuspelijk gaan wees by die wederkomst as God nie in genade in ons gaan werk en dit gaan moendelik maak. en God gaan het doen vir jou, hy wil dit vir jou doen, en so een plan, voor die grondlegging van die wereld af, en die werk wat hy al reeds in jou begin het, gaan hy volleindig, hy gaan dit voltooi, tot op die dag, tot op die dag, dat Jezus kom, daarmee groet ek jou, vir vanavond, en sien jou dan dv dv, morgen aand sewe eer en mag jy rustige aand geniet in Godse teenwoordigheid en wanneer jy slaap, mag jy rustig slaap en ek groet jou hier vanuit Irini, Pretoria Suid-Afrika Shalom Just as I am without one plea But that Thy blood was shed for me And that Thou bidst me ka